laganini bauštelica Večer, dragi slušatelji i drage slušateljice, sada ste trenutno emisiji Laganini Bauštelica, a večeras s nama u gostima u studiju redatelj, evo odmah ćemo te ovako, neki to bude sa titula, wow. Frano Barončić. Prije put me neko naziva redateljom, osim mene samog i mama. Imaš tu čast Nikad da sad nije. voditi. <laughs> evo mama počne zvati Frano ta e? Franu redateljem, da Aha. dovršimo on redatelj filma Kameleon. Uz, uz, molim te, uz Dina Kosa, koju ćemo vjerojatno spominjati dakle. malo kasnije, da, da Može. ne bi bilo... A ovdje. dobro, nekaj da sad ti budi onda ovaj, u centru kao franoj redatelji i to je to. Gdje je Dino sad? Nema ga. Dino, pa ve, malo, malo mi je spočito kao, aha, pa dobro, mene nisi zvao i ni da ja se gostio. Ma ne, ne, ne, to ti ovako ma bezveziti. bez veziti. Znači, tu kao, smo. Pa da, da znaš kako treba ovaj, početi na... Isam izvadio taj nož iz leđa ili čekaš? A, I još se ovaj, kuha, kuha. Hoćeš Možda. onako ko mala djeca kad ih se pita Ajde pozdravi Molim da nemoj spominjati malo djecu Glumi malo djete Evo četiri, Tibor. čet, Tibora da Tibor. Četiri dana sam imao tako da dosta, Vratit ću se mu u petogodišnjaka ove. Nećemo spominjati onda nikakvu djecu Sada ćemo se e. samo ustredotočiti na, na tvoj je, film I od film to film Dakle u ION produkciji Zapravo ime filma kao što smo rekli je Kameleon Premijera će se držati u U, u Lovranu, Lovranu. U... u Kinu Sloboda U Kinu Sloboda Pravo, ime Pravo <laughs> ime, e, reci nam evo, Za početak zapravo Zašto uopće je zašto Kino Sloboda da, a, a, U petak 8.12. U 8. sati će se držati u Premijera filma Kameleon u, eto, u tom kinu koje smo spomenuli Sloboda. A, da, a, a, a, u, Uloz je besplatan Jer je to premijera i to, Vrlo hrabro e, Da, da odlučili smo da bude besplatno I to je zapravo suradnja sa općinom I novoizbornim tijelima načelnikom i njegovim zamijenikom. Zašto u Lovranu? Pa, ja sam odroso u Lovranu uh -huh. i dok sam još imao 10-11 godina i tada je Kino Sloboda još uvijek bilo neobnovljeno, imalo je one tvrde, hladne, drvene stolice. I ja sam tamo gledao filmu, mislim da je zadnji film koji sam tamo gledao, dvije i drugi, ali dvije i bio Spy Kids 3D. Ajme, predavljeno. Da, da. I tada dok sam gledao filmova je bilo, wow, kao, da bar jednog dana mogu ovdje glumiti, da, da, da, da je neki moj film tu ovom platnu i evo sad 15 godine kasnije sam napokon A. i sad mogu odustaviti, sad sam svoj život i sad mogu... Evo možete pristati, eh, dragi slušatelji, vaše suze koje sam su sad krenule na izobraz. Eh, prano tova se želja ostvarila nakon toliko godina, tako da stvarno... Stvarno je jako tako, ovako nešto. Tako da evo, čestitamo ti i, i Katarina okay. i ja. Eh, sljedeća eh, premijera je u u Artkinu? U Zagrebu. No, no, no, no. Prije u Zagrebu. U Zagrebu. Aha u Zagrebu, što je isto zanimljivo. 12. U Zagrebu S... prije nego što u Rijeci. Da, da, da. da. Uh, 12. to je sljedeći utorak u Kinu Tuškanac u 7 sati. Uh -huh. Da, prije nego u Rijeci. Ma, dobro, mislim u Rijeci će biti projekcija 15.1. Sljedeće godine uh, da, imali smo mali za Kino dobro. jednostavno imalo svoje programsko vijeće koje je moralo odlučiti da je naš film pogoda, ne to oni su hmm. to napravili. A, pa ćemo imati sljedeće godine. u međuvremenu iz Kina Tukanac nisu imali previše pitanja nego su prigrili naš film i tako da imamo za Zagrebačku publiku što je meni drago izrazito jer njeko rijeka je grad u kojem mi djelujemo i stvaramo, budimo realni Zagreb ipak centar Istina. svega. I ako hoćemo bilo što napraviti, moramo nas primijetiti u Zagrebu. Ili možda u Lovranu. Aha, to zato to bio pa, super odličan korak. Uh -huh. uh, osim Zagreba i Rijeke i uh, Lovrana. Da, to sam imamo kasnije. Uh, stvaramo dogovore sa kinima u Čakovu ovaj Svaraždinu u Osijeku, Zabiru, i ono zapravo što je nama najbitnije da film guramo na inazamene festivale. No sad kad smo čuli gdje možemo sve vidjeti taj film, mm -hmm. a, možemo malo popričati više o temi, kao ćemo se film radi. Možemo, ali to ne znači da će uspjeti išto objasniti. Nema vezi još bolje. Dobro, kratke crte, mm -hmm. nemoj me spojilat, spojilat ljudima. <laughs> dakle. da, ne, ne, ne, neću spojilat. Pa Kamala vam prikaza neki način dekonstrukciju modernog svijeta preko jednog pojedinica koji je odlučuje na malo netipičan način uh, mijenjati svijet oko sebe. Mm. Mi ne bježimo od toga da je radnja u Rijeci. Je to kao dobri dug Zagreba nešto? Nimalo. Okej. Okay. <laughs> je u Rijeci, mi ne bježimo od toga i Rijeka je jedan mali grad gdje se svi znaju, svako sve svakome zna, a opet kad dolazimo do nekih stvari kad bis nekom drugom pomoglo tu svim kao okrećemo glavu, pa dobro nije to naša stvar neka to neko drugi riješi. Mm. Glavni lik filma Adrian je odlučio djelovati, ali on zapravo oni neki način metafora no, prikaz cijelog društva onog najgore gunama, ono što je zatvoreno nekim konvencijama nekim moralnim propisima oni presko odlučio prekoračiti to i djelovati na neki svoj način koji je bizaran i ja se nadam uh, filmičan tako da kamelon je hm ima i elementi trilera i drame sa, i sa još tim sitnih sitnim sitnim elementima koje se protežu humora i satire. Eto. Kad su me pitali baš iz Lovrana gospodin Mirko koji je na čelu Kina Sloboda u Lovranu prepita pa kako je žanr filma ja mm. ja, ha, Nedefinirano. Ha, ha, ha. Mogu ja to objasniti, ali ćemo to biti jedno barem dvanaest riječi, a ne dvije kao što je čekate. Nek, nek stavio samo posu st crtu i bit. Okay, status onda. komplicirano. Da, tako da eto. Dakle, to je ta nekakva tema. Zapravo opisao se nam i glavnu premisu tog u kodaporu. Pa, stvarno stvarno stvarno zanimljivo. Da, šta možemo još očekivati nekakve scene, kakve scene. Pa, pa film, ne znam koliko roditelja sluša recimo o, o, vaš, o radio našu emisiju, ali film je nije za djecu ispod 12 godina. Uh -huh. Evo recimo imamo tu oznaku 12 godina pa na gore. A sad, što to povlači sa sobom, to ostalim uh, slušateljima uh, na maštu. Može, znači sva što nas dočekuje U filmu Camelon uh -huh. uh, Mislim da smo mi za sad možda čak i, i dosta rekli Tako uh -huh. da ćemo napraviti jednu uh, Kratku malo pauzu, pauzu Da se i mi odmorimo i da se odmore naši, naši slušatelji uh, Tako da ide uh, Frantova želja uh, Animals I don't let me be misunderstood Za sve vas koji ste se sad uključili uh, U program Radio Sove večeras je s nama u Laganini Bavoštelici uh, Frano Barunčić njegova titula inače redatelja koji je režirao film Kameleon zajedno sa Dino tom kosom. Dinom Dinom Kosom di, problema, Dino. problema s ovim. Uh, Ovjek ima problema s ovim. Te ovima. E, ovima. E, tako da e. uglavnom Dino Kosi drugi ovaj redatelj. E, mi smo zapravo i rekli već gdje će biti premijera i kako, u kakvom se to filmu radi. Da, zapravo tako da nam ostaje sad malo kako je zapravo tekao proces snimanja na koji način ste uopće došli do nekakvih financija mm -hmm. za početak polako, kao je svaki proces Prespor. <laughs> uh, ideja je zapravo meni bila pala na pamet jer sam vrlo sebično htio pisat nešto i radit nešto gdje u čemu bi ja užive, uživao i glumit i onda od toga je krenula ideja Smo se Dino našli u jednom lokalu U znam, U Bircu, nećemo o imenima Jer preto sam da ne smimo I pijeli smo tamo u Bardu ja ne znam Rijetko vidjeti na drugom mjestu I tamo sam njemu iznio tu ideju I to je bilo ono, wow, kako pa to bi stvarno mogli To je bilo ne ovo ljeto Nego ono prošlo I onda smo to pustili na šest mjeseci To se hladilo Da se slegne I onda je izašao SKC ov natječaj kao, pa dobro, kao ću mi prijaviti kamelona nemamo ništa. I onda smo dva, tri tjedna onako pisali, pisali, pisali to napišemo, imali smo skript od 60-70 stranica to smo poslali, njima se svidio mi dobili smo taj iznos maksimalno koji smo mogli dobiti njih, te je bilo 13 000 kuna što je dobro neznatan iznos za sve maksimalne troškove. Što... I onda smo ljude. Mi smo bili ujedno i casting menadžeri i, i, je i dan, producenti <laughs> i sve. i ima produkcija je na naše ime, ja sam Odine do predsjednik ja sam predsjednik. I krenuli smo od toga, traži glumce, ljude koji su nam voljni raditi. Moram spomenuti tak koji našeg direktora, di, direktora fotografije, Luku Radikovića, koji je bio taj kao, mislim, ja volim reći da smo i kao rock band. Bez ikakvih potisaja, ja zapravo ne znam ništa svirati. Onda mi je sniman jedino da sam mu kao pove kao rock band jer onda bih volim zamišljati da ja sviram u nekom rock bandu. Ali evo, može, može da, tako jadno. proćajte. Da, ali evo, na stovicu smo Franu. krenuli od toga. Ja smo skupili ljude, Za na cijelom projektu je sudjelovalo, ako se ne varam, preko 50. Ljudi, dijelom i, mahom i, i klinaca zapravo iz Try theatre uh, Mladi glumci, izrazito talentirana, divina djeca, ali al smo radili i, i rodbinske veze i veze, vezice su bile to jako bitno. Sve je povezano, evo, ja sam to kao redatelj i glumac. Uh, moja zaručnica Kristina, ona je um, šefica propagande ništa bez, ništa, tih, bez veze, se, ni, ništa to ne bi ovaj, sve ostaje u obitelji tako da niko ne može reći izvana ja hoću dio neće što ne. je naša i ništa jesmi, skoro sam pitala kao da. za neke sljedeće planove i to koje ima tako da. treba koji... da, A, da ništa, ovaj. A, ovaj, i ništa daj, kratko nakon što smo to napisali krenuo proces snimanja, sam da dana snimanja onda montaža koja traje mjesto i pol, dva tu su Dino i Luka preuzeli taj dio jer je sam potpuno tehnički uh, nekompetentan, um, da, može ne nekompetentan može reći, uh, coloring, muzika se radila u Zagrebu, mladi gospodin Tihomir Vrbanec koji je odradio posao za Osmoricu i film je napokon gotov i spreman je... Za petak? Da, da, da, da. Možeš reći malo o lokacijama na kojima je film snimljen? Uh -huh, uh, sve lokacije su riječke lokacije, uh, od stanova raznih... Uh, da, da da u ustanovima u na piramidi dobro ja snimao na u Lovranu u hotelu Lovran koji su nam ustupili su sobu jednu jer nam je trebala neka lijepo prostore koju mi tad nismo imali, nisam moglo urediti niti od naših stanova podrum koji, dva podroma koji su isto bili u lovranu. Da, to su vaši podrum. Da, dakle, evo, to je isto moj najbolji prijatelj Goran, on je ujedno, se potpisuje kao location manager. Jer evo, osigurao je dvije, tri lokacije, pa je location manager tako da. Pa dva podruma osigurano čovjek. Da, tipa je Emir Mulalić, prijateljski bio i glumac, ali iz toga je bio jedan od tonaca i vozač. Tako znači, svi znači. sve svi sve rade da, da, da, da. I Paulinu Giroto koji se pojavljuje To može biti drinking game Svaki put na kredicima vidite imaju prezime Paulinu Giroto Morate popiti nešto Jer okay. ima jedno osam mogo radio Ok, niste nikog poštedili zapravo da. I svi su radili besplatno, to je isto da, baš sam tijela pitati možda kako je imali vadili, budžet. Da. S taj budžet je otišao na kostime, na dozvole, na hranu i imali smo neke sponzore za hranu jer je teško snimati po 12-16 sati mm -hmm. bez da ljudima, barem ponudite pa. nešto jer je 15-20 ljudi na A vode, dosta sa ime voda, ajde. Da, naravno, kruh i voda, post. Dobro, bi bilo je vrijeme oko uskrsa pa onda to je... Kao doma ste se da, najeli da, sigurno I e, ste imali kakve možda e, Sigurno jeste, kao onako najveći izazov Koji vam je bio tijekom snimanja Tijekom cijelog procesa snimanja filma Onako neki najveći koji ti je najupočetljiviji Najveći izazov Ne mogu je zapravo sad ovako tamo, tamo blef, uloviš, Ne mogu je izvojiti ni jedan Jel imali toliko <laughs> situacije Koje smo, bože kako ću mi ovo riješiti da smo to svašta kombinirali. Trebali smo se zamisliti jednu scenu iz zraka da ćemo snimiti ali nismo imali dizalicu i onda smo spajali stalke smo stalke smo stavljali na stolice pa neke šipke provlačili i duct tape-om ljepili kameru za, za to to je bilo božu drago. Duct tape za sve. Guerilla ne. style, da. da, da. Ako duct tape ne može pomoć. da, on on, onda na... vidiš, pomoći. Onda nema pomoći. U današnje mm -hmm. vrijeme Bez izolirke ništa. Da. Ja mislim da Christopher Nolan isto sigurno koristi duct tape. Tako da, sigurno. Da. Ono iza kam, iza za scene mm, sigurno. ste to ukrali s YouTube-a. E, o smo već nešto i rekli, a zapravo Jesmo. suradnje između tebe, Dino, ta... Da. Dino ja smo se slučajno našli na jednom projektu koji je nekad davno pisao pred paoz ne znam četiri godine ne 3 4 godine za jedan kratki film opusleni koji smo snimili to samo neku manju ulogu i nakon toga mi smo kliknuli na neki kreativni uh, razini i rekli smo hm, pa dobro i smo snimili govornicu koja je imala ove godine premijeru 16. u kinu i eto sad imamo novi projekt i između smo mi snimali neke manje stvari spotove i eto sad imamo isto neke projekte nove koje radimo Snija se novi film, sljedeće godina snima se još neke edukativni mali filmi. Pod vašom redateljskom palicom. Znači. Da, pod našom raditeljskom palicom i okay. pod našom produkcijskom palicom. Ja ću se možda čak i malo odmaknuti od same režije, baviti se tim nekim stvarima organizacija, organizaciji. ovako, kad se svi bavimo svime, da. to je maksimalno strpljuće i onda na kraju danas koće rupe kokuši. Na <laughs> malo postane previše. Da, da, baš previše. E, da vidite sad pranu kako izgleda vi bi vam bilo jasno. Šalimo <laughs> se, ne treći to, to, se toliko to je sve tibor. u redu to, to je, <laughs> je Tibor u njemu jo, tibor, tibor, je, tibor inače ovaj, je dječak iz predstave kojeg hrano glumi koji Imali? gostuje u svakom vrtiću školi i brvnari tako da evo, Kodajem. ako imate pozornicu i 15 ljudi koji će glavi, mi i gostujemo. Dolazimo. <laughs> ima li Tibor što zareći očer? Tibor je sve svoje rekao, a, a, a radi svoje zaračnice neće koristiti svoj dječji glas, jer je ovako dovoljno stromoci u javnosti, pa mislim da je bio reč. <laughs> Bilo dobro. <laughs> <laughs> Ozbiljno djevika. <laughs> evo, Kristina, kovo je zaračnici, ne bomo zamjeriti. Da, da. da, da, da, da, ovako, da. Ali umoran sam. Imaćemo neku glazbenu želju za kraj, pa se možda možeš ovaj, uh, iskupiti. Evo i za kraj, uh, jedno pitanje je onako, kakvi su ti planovi za budućnost? Ne, rekao sam ti ako me to pitaš da ću od, izaći van, pa hvala dobiti. Koji želimo da ovo kako završi, završi? Ne nek bude teatralno. Vi, Vidjet ćemo jedan od nekih planova, ali doću vrijeme realizacije. Za sad sve ide kako bi trebalo biti. Čak i su to neke dvojbe, krenut ovim putem ili onim, tako da... U redu je, u redu je. Zadovoljno sam, nije da sam došao na kraj e, rijeke i sad je slab dolje u ponor. Još uvijek, još uvijek. držim se za taj jedan kamen, deset metara od ruba. A šta kažeš, dobre, super ja. Super, super, odlično, evo. odlično, evo. Kasno je osome. Mi ćemo te pustiti da ti odeš ovaj, se naspava doma, hvala, da hvala, budeš hvala. ovaj spreman ljepo za premijeru u petak koja će se držati u kino sloboda u lovranu, početak je u 20 sati mm -hmm. ulaz je mm -hmm. slobodan. Yes, yes, yes. Imaš li još možda nešto za reći našim slušiteljima? Mm, Nemam. Evo nadam se da će. Poručiti možda gledateljima. Maja, što ću mi ja poručivati? bože dragi, ja sam zadnja osoba trebala da bi trebala ište poručivati. Ali, <gledan> e, e, evo, da, ako ću doći, viči. nadam, sad će mi se hvilo svidjet. Imamo, imao sam tisuću problema, nadam sad smo uspjeli većinu riješiti, uvijek će biti nekih grešak, ali eto, mislim, tako je, kako je, vjerujemo da imamo dobar materijal i, i, i to je to. To je to. Imaće ga svi priliku vidjeti, ako imaju želje, ma, dođite ljudi. Dođite, što da ne. Dođite, dođite. Li preko Do� Nismo ovo sad rekli. Evo, Rako, čega? Ja, ja ne znam, zato ja kupujem DVD-ove. 112 kuna mi svaki košta koji kupim. Evo, zadnji sam kupio Kazablanku. Rano. Nikad nisam gledao Kazablanku. Evo, mi ćemo ti poželiti ovoj sreću za petak za premijeru, za utorak u Zagrebu i želimo ti puno sreće u daljem tom hvala, radu hvala i svojim veliko. kolegama i cijelim timu. Dragi slušatelji, bila je laganini Lagarini Bauštelica. Ostanite uz Radio Sovu. me work work me do me some laganini bauštelica zama, zama, zama, zama.